او هم لا هر جونا ندوی نرا کردی سمون کون بے یو سرابو اغبوی راشا دا دی سلی خو خرق دی ری با را دی وی چرابی کنزلی کئی دے دا کئی دے دا کئی دے دا سخت خبری کئی یو سخت دے و پلانے دے و پلانے دے راشا لکو آرها دا چو پیدا دی چا دغه راغونه په تیورتي دی نه زه نه کوم قسم مون کانوي وګمون شاګان دي حق مساله معلومه دا ورته په دغه قران معقده او قران چې سویدا عقدي کچابت د پوسو کو چی زمون کلی کې یې مداري داتې مساله کوي او داخلي نه راا دا تري پیر نه ګوزا بتا چې راځم نه مې واخلی نه خو او ملایم نه کوتالي په استانې کې یاستو سترګې کار کړې په دې کله باندې پیدا نه دا سترګې کومه نګړی چراشه دی را قرآن وي بابا تای آلی را قرآن وي چې ته د کتاب نه وي کتاب نه وي راشل ګورتاو کداه دا خپې کتاب ورته مخې ته پروت دي او کله دا ته د بلچې کتاب مخې ته پروت دي نو ځان یې د ورونکو ومګورې ورته ډېر په پار پینزل له سیمونه پکاردې ناهم اونې کله لزان یې ورونکو به هم لا هر چې و ندی نارغردي آتا اوس مثال ذکر کړي د منافې دي اعتقادي او د قران مثال دی چه باران ده دیر زیاده اوشپا تو را تیاره ده بایه کی سیلیم ده بایه کی گرگوڑم ده بایه کی بریخنام ده او ده عرص ده دی باگی نچه زیرا گرگوڑ راگی نده غبونه کی گوتی وار کری غویگی که نخوده ده چه آوازتا چه را سوگ با آوازت که جراشا کتار زرا زاباتی نیولیدیا باندې تزان دا ورساوا برېخنا مو شو یا تاسو نو دا وسرګي پدې ګړی دې نه سرګو 1000 میلال شي دا به نه کوی چې دا ځې خورانا را یا برېخنا مو شو زاباتی ښکارا ځوا راځي دې باندې تزان پورسا نو څنګه یې دا نشه ته مرابقو او دا قرآنو شا قرآن باقل بایانی دانو پندبا تیار سوروشوا تیارا با بیرانا او دا دو با شاکولا نور مخکارا کیدل لگا سورة تیوبا آت نمبر پنتالیس بابا تنگ پنائی تنگ پنائی بابا؟ خا خا ژګونه مه نورو ځائحو ځړې وپېرهالي انما یسار ذوکلذین یقینا اجابت کوالسان آګه سان چی ماتنری پاتہ کورز رسنه نه وار تاوا کلو بوم بش کې زلون رد هي باون ویره به میا ترددونه نذيب شاق چره دا ورته جوړ چار زماد ویلې و د نورم بشکی او شکونه زیاته کیره پیراچی ظلمات وراد بدن ګرغول راشي کله چې پران وای نو په مراقب باندې بغلاځه او تختې وا لکه دی توبه اپ نمبر 58 عطا دوستم چګره قران بیانېږي نو مړه په قران باندې یاړیږي ير به څه شروع شي ا په hebat کې بشي چې را زمکان ګناب سکار کې وای علی بولا بالله قسمه نه ګیباله ان من من کومه چې کینندي خه مغاز تاسو نه تا ته وې زموږه دې ستابل ګره هم من کوم نه دې وَلَاكِنَّ هُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَا لیکن دوی او قوم دیم بیلتون اولی یا ایدون کی یرا پیراشی ورنگی زیرشی لو یشی دون امال جانا کوم امید اید پنای او مزارات دنیا ایو غارا امود دخلا نیا ایو سرنگا لَوَلَّوِ الٰهِ خَابَ خَابُ لیا ایدان وَهُمْ يَجْمَهُونَ وَتوِرَا هُمْ دی دون کیوی بازار بیل سوی دادن ن او یار په ور سره چیرې را قران وانه ورما راځو نګړګور دې شروع شي بارق څنګه چې پراکو شي او هر څه کار شي چې قران نو دېبه دېګه چر دغړې صفای نه دېبه شروع وایي چا دې کموتیا ورو ما قران بیان شو شکر دې یارو نه غواخت ما قرآن د تلاوت یو ذریعہ ګرځولیو ما قرآن د ختمونو یو ذریعہ ګرځولیو هاي تاسو کوم تیارو کې پروتمه رانا هوښو ورتا او څنګه یو غلا وني اغه په باندې ورتا کارې شو او دا د بار د تاخير راځي یعنی اختیار دی کدا ځان منافق لوي او کدا راستي یا منافق اتقادی لدانا ایجاونا دا رستے وائی یا یہو دا پارد شک آجی خوشد دا اللہ یا شک دا مخاطب دے چھ دا محسان منافق اتقادی لویم آخرابل واللویم یا دا او پمانا دا وابا میں عمر آجی لگا تعالى وحب وحب وحب دا, علی دا, دا, دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنوان وسیر اغربا اشار رلی احب محمد الحبان شدیدا وحباسا وحمزتا وعليا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت تے سخت عباس وحمزتا وعليا او دال دفمان دوابه حمزا ودالی صرح يقول الهرزلون بنو کشین يقول الهرزلون بنو کشین دیوار دړې ما دان سیانیا رزيل خلکوي د بنو قشير د زما نه تي را شو ولير نشا هايري نشا ها زما با څنګه يرشي وي بنو امن نبي واقربوه احب الناس ولو وليا النبي عليه صلوات والسلام د ترزيدي اوخليري د ټول خلکونو ورته محبوب دي څنګه میرشي زما با استادان څنګه چه ما ده ایمان خودلی ده و قرآن ایراد خودلی ده اگه مرکاز ده پنچ تیر ومیسنگ ایرشی چه قرآن مو پاکست دکره ده ایر اینکی چرده مرکاز ده ایر نکی استاد ده ایر نکی ینی تبایی ده نقصان ده ده دامنگ ته قرآن خودلی دی آقا سیده مینا سما صحیب باران تا ویلے کی صدی تا صدی زکا ویلے کی چه دیم میلان که ایمور طرفتا م سید تا باران تمزک باران سید ویرکی گی چرے میلان که دا برا نخکا تا مانا آوکا سیدی من سمانا آمیسان دا قرآن پشان دا باران دے چی دا ظلماتن جری وی ورادنو گرگوڑوی چی دا منافق پزلوی گرگوڑ پا منافقوی چی دا اولی قرآن بیانی و برق و ناو بریخ ناوی برقی بشارت تی چوار دا کم و تیارو که بروتو ما را هوتو ما یا جالو ناسا بهم دیگو تیخپلی تی اعزاد این بوغون اخپلو کی منا سواحی تی دوشی ده تندر نا حضران موت دیگر ده مرگ نان تندر سشنه ده قرآن عواظ پده ده تندر لگی ده ایمان عواظ پده بانی ده مرگ پشان لگی چی ایمان عواظ ولی قبلو ما قران دی ویلی تندرغه نه دی دي, دي تښت او قران دی وحی نه شیخ قران نوّر الله مرقده نره قر شارپور شیخ رحمت الله علی نصر المرجان کی ذکر کوي چې شیخ القرآن نوّر الله مرقده با دا قبر کملہ کباران اوه څنګه راځي نو خله تواریخ دارین نه پای اخه د باران لريږي چې دا وله کیږي وړ باران روس په دې دې لري دي اتي دي دا څنګه قران د باران وایي راغلي دي اسمانه د باران راغله باران هم د نو په وحوله کې څنګه باران دا نقصان کوي هغه کی پیدا را قران په وحوله کې نقصان کوي خدای د آخر پیدا چې کله قران تاريخ وګوره کله کله زري ورته کله کله دګیره ورته کولا کړې نو سره قرآنه د خواندو غواره کته نسو په چېی درکې هغه چېی و بیان قبلې د قران داسې خواندې بیا می ناسه یی کې د واجب د تاندرنه حضرن مو د یاري د مونږ نه وان لاو مو هی دون بیل کافرینا یا قادر برق نې زیل برېخنه یتوب اپ دایمنه افیکای مانی نصار ذکر کوي کله ما ته امر کلا چی راشد ایدا مشوم زی زیه پاږي کی رانه کر واي انده وایزات لمہ اکل چی تیارش یان هم پذیبالنی قابو نو دری کی منافقہ دنیا کی چلوال کاو په دنیا کی دین په دنیا کی محروم شان په کی محروم نه لگه صورت حدیده دو وشتیمی سپانی آخری پانی دیار لسم آیاته من افقه دنیا کی محرومه دا اللہ نکی قام و درانانا آخرت کی با محروم ہوئی دا قرآن دنیا کی پیدا و آرستان آخران قرآن نا سر امین اوکران اللہ والدنیا کی مران آور کی آخرت کی با اللہ والدنیا کی مران آور کی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 و په شي روس ستاسو نه دلته و څو نور ایو لا ته وایره دنیا ته دنیا کې راولټوي دنیا کې راوې مخه نه پرېږديو په زړه باندې نوم بي زوري لاو او وایي د شي په من د دې کې او دی وایي لا هو به وندایي بدر ولاځوي ما ته نوږي رحم نه جنت وي وَظَاهِرُو مِنْ قَبْلُ إِلَى ظَاهِرٍ أظْهَرْتَ رَبَّتَكَ هَيَّا جِي مَهِي دار مَهِي داري تَبَاهَازِي يُنَادُونَهُمْ أَمَنكُمْ لَكُمْ مَا أَهَاتَ بَقُولِ شَيْءٌ دَيَانَ أَنُهُمْ لَيَتَخَنَّصَرُونَ كَأَنَّهُمْ بَلَغُوا وَيُولِنَاهُ وَلَكِن وارتہ بسو انتظار کی کی وار وار کو 10 پمن دلاو تاسو چیرې وکړ په کم کی پریوځی کله به په وطن ما کی ګیریږي ورته تم شکړیو تاسو په دین کې هغه را کوم راانیو تاسو ار دوګانو په دین کې تاسو دین کوو ایم ټوکې کړئ او ارګو ګان ایم کولې چې موږ راته اچیو تاسو موږ خو سربګانیو هټه ترځي جامر الله چیرې وغيركم بالله الغرور دوكا کوي بالله بان باندې دوكا बायजो शैतान फरयो मन युखज منكم في دين ننغدي وي بنفس तेजी 1200 دين ول من الذين كفرون الكافرون ما هوكم النار زي وی جانان تے جلا مولا ویلے دے ہاں اے مولا, مولا دا کی کی. کی کی. مولا جی پتوی دا لاڑے منے اللہ تن ویلے کیگی مولا بندہ تن ویلے کیگی منے طاقت تن ویلے کیگی مولا غلان تن و بے او بس ای طرح دنیای کې محروم او پایګرته به محروم وي د دنیا کې هر احساس په ځان کې پیدا او چې کله پیدا پکې نه یادی راوڼه تو ورته کې کوي د دنیا پیدا یادی راوڼه او ایره په اول <سؤال> دې زړه کوم ځل خوښ الاول هاخه ځان وګستای ګور دنیا پیدا پکې و دنیا پیدا پکې نو د کالج د کالج د پاره به سیکنڈ ایئر کی فرسٹ ایئر کی تریئر کی اسلامیات اور انکی سورۃ بقرہ او ده نور سورۃ نا اری نیو او چیم دیان بهو بیا قران نو بیا ان اسلامیاتو قران کی کہ دنیا پیدا ناغه زکا کو دنیا پیدا به نو نو کی لبان راته کولم ای زیم داز کی نو اخرت نا اخرت ای نه معنی اخرت ای معنی نو قران کولا ما دا آلاوما آر کلاچ رااش دیدان ما شاو فیهنو سپایی که و کلاچ تیارشی با دیبان نیقاب و نودرهیم صفات مناققانو که نبیانه نخی آنو دا ظلم دیدان دا طولشی بیمار لاشی او دا غب بیمارا آره کلما آره کلما آره دا کشو ایدا ا دې ورته ته جګړي نه دا ډاکټر دا مري سره انصاف نه کوولی مي ورته راوکو هغه دا دی نه مرشي انو نقصان به شي هغه لا پکار 12 چې راو پرځي راي اپریشن نو لو کې اپندیسه نه هجي آتی کولم دې لري کنه کښې وهغه څه ورته کوي هغه یو ګندي هغه ورته وی دا هغه سټ دا نه د دا نه هرڅه راځي دا دورتنان نه به نه دا هرڅه رسول دی او ذکره کوم را کوما دمو نه کوي کافرو یاده مومنان او کوم را کوما د اسلام طرف تور باندې کوما دا هرڅه رسول بنی انره ته مړنی شدا چیګرانه دی یو کله بیا په خپل نه خپل ځان پیژني چې ما کې دا نه خره ځانه دی لري کوي کوم که څنګه او کوم کسان چې په من باندې اتیا زنا پدنامي اوره لګي دا وروسم خیر خوایو که خیر خوایم منګ ورته قران نه بیانوله نه تي چیغولو نه تي ډوډۍ خوړو نه تي 탄خاو خوړو نه تي اړه خوړو اه او په مې مرته لګم منګ یې کلي شي راته زهر ورته شرمې فور دا وروسم خیر خوایو انار ورته حیات نشي چی وایذا والان کله اوبه کوخه وی دا الله لزهب د سمه ایمان بوته وی طاقت دا لري دود دی ور سار ان طاقت دی دود دی ان الله تا دا ور دي اول نه بعد ختم کو بډي ښه بحث دي دمان اوم علیة بيان تینزوہ توونو کی او دا огوی د دنیا او دا خیرت حکم ازی کرکو دماغذوب Ониللحن بے Zion دو حیaffe tới او دا دخیرت حکم ازی کرکو دو علیة ضیاérioalal ve joint جانز سیاہ توونو او دا گوی او دا خیرت حکم ازی کرکو وقت دوا seul ان نن نه جانل نکوم تارو نا دا لکه اون یراث یا لا اله الا الله يذكرونا ا کي تا جگر کي وږې دي د الله نه يا تا یو غولې دل باندې مزلې نه د توحید مسأله په دا لګې تا ويقولونا ايننا ناریفو الی اتینا ایا موږ اړ یو په دغه کارانه ډګه ورغولې دیننګ په ځینو د دیبانې پرتي آیا په خود په دې لن په قران او چې اذانهم وقرا وګونو د دې ګری درونداله <سؤال> وې وې زکرت ربک اکل چیات رسل په قران او هدا په قران کې کیوازه ول وایی شغان وبامي نفرت جو انکی د دیمات zalena دا ناب توحید کې جګړه وا و عبادت کې جګړه نو عبادت نمبر 53 کالو یا حودو ما جیتنا بی بینا وائی دی اے حودا نیراغلے منتاپ اسکارا بیانا نیراغلے منتاپ دلیبانی وما محنوب تاریکی آلہتنا نیو منگا پری خوزنگی خفلو مدل گارانو لان آن قول کا اصطا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ نَيُو مَنْغَا سْتَا خَبَرِ لَمَنُنْ كِي سَتَا خَبَرَ نَمَنُونَ تَكَار سوائِ بده مسلَبانِ جَگَرَوَا تَوحید فَمَسَلَا دارنگی سورت آراب آیت نمبر ستر اوی آیم قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ wydi ayar agle mangda ji badu gudal lae ki waji wa nagar ma kana abu za pa una afridu aaji bad ikre zamangama sharano zamanga rakhlo mashrarat tareeqa pridu wa dina bima tai dunara do gamang da pas ji are mangaa in تا مسلا نمانو جگر دا اللہ پا توحید کیوا پا عبادت کی نوا دل دے اوی یا ایوہ الناس و بدو اے خلقو دا اللہ یو والے امانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو مانا کئی وحیدو ربکو یو والے دفل رب امانی اے بدو ربکو مانا وحیدو ربکو دانه چې دنیا خدبان و غوثان رو تینگه کرده دا یاد غوی پا خکر بانده و لاله دا دیو اللہ عبادتو کئی دا اللہ یو وال اومنی اللذی اغزاد خلقکم چی تاسی پیدا کریی کری یو دا چی ربکم اللذی خلقکم تاسی پیدا کریی دا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ هَا کَسَانْجِ مَخِصَتْتَا سُنُو یعنی مشرانی دلاله پیدا کلیوی درین بلیل ذکر کئی الَّذِينَ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَ اسمی کئی دلاله پرش گرز و لیده سَلُورَنْ دَلِيلُ وَالْسَمَاعَ بِنَاعًا اسمانی او بل دلیل و انزل من السماعی ماان فا اخرج بیه من السمراتی دا اسمان نا ابر آوریو میوی پی دلدر کئی دا پینزد دلائل ای زکر کل فلا تجالو لیلہ اندادا اللہ سر ای صدار مگرد ہوئی پینزد چې دلته سنگه چه دلتا دا دلائل زکر کری نتا دلائل قرآنِ قریم گان و زائمی کی دکر گئی لیکن صورتِ مومن کی سلی رشتہ مجی پارا سالوش پیتم ایاد آید نمبر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله ذاتي شغل ذل ذاته لرزم کا ولاء والسماء بنا انا اسماني چت کرځولې لري ار دې ویلو ځنه کې الله فرض کرځولې اسمان چاته وسوركم فسنوركم ار دې ویلو خلاص کو شکلونه درکړی دي نو که څنګه شکلونه درکړی دي ور زده کتن نه کوئی باط آل دی د اسمان او بو ورم میمی په لاره زستر کو زنه وی ور زده می درکړی له پا ګونان آل دی وی فلا دجلول الله ان دارا ذالکوم الله ربکوم وتبارک الله رب العالمین دارچی په دونو علا لا تاسو راکته اره چې موږ یې الله زیرا د مخلوقات دا د نايل قراني کریم غنو ځایمو کې ذکر کیي او ګان آیا دونو کی سره ثابتې سورته لقمان کی مله فرمایي چې विश्व ماجی بارانا څومیا ته وکاله په یو رنګ کې او کاله په بل رنګ کې ګلول ته سی بیا جدا جداګي کاله یو ترتیب و سماواتی بغیر یا مدین ترونه پیدا کړی دې اسمان تیسنو ترونه تی وينې دلرا اسما بناان دغه اغه دلیل کې لګه وان پیراګه دې څه نه اندراولې ارح ته د ویلیوونه کې لاره پارش ګرځولې دا والقا فیلار دی رواشیا ان تمیدا بكمه صورتي مؤمن کې وی جال را کوم انرد خراره مګي الله ولاړه دا پرته وي والقا فیلار دی رواشیا ګور نه پدلای کی وی بابذال یامین کل دعاء عام هر کس جو نه بجی فور کړی دی وان زلمن السماء یمان اوراوی د اسمان نو بغ بابذال یامین کل زوجین کریمه درونکو می دی پری باندې هر جوړی تازه تازه هاذا خلق الله هاذا خلقنا سماه دا دا اللہ دا دا ایش دے اوخای ماتا سپی راکریہ کسانو چپی دا دا دلائل قرآن کریم قبل رنگم جدا ذکر کی دا پینزد دلائلی ذکر کلل ولا تجلو لیلہ اندارا اللہ نایز دارو شرکان مگر دوئی من دیقیانو تیم دا دلیل طریقہو خودا او فقاہو تے امو خودا فقاہو کی چکلان یوم سلام مستنبطګی او اوبادی راوی طریقه تای یابوی مخه داوکی داوکه لکې دي نو په داو په نی بیا د دلیل بیسکی قران د حدیث کی دلیل دي عقلی دلیل نه مړه بلال او اجماع اندازا بیت دا په فهم ماندېان اوي طریقه دا وی اول د لایل ذکر کیږي چې د ذکر کی نورست وروژي بیا وي با نتيجه ښاډه باندې بنای نه د اواز څخه لایل بنای نه ذکر کی بنای نه نورست ذکر کیږي هغه نتیجه او څو غراه کوبرا کې چې کله موضوع او محمود وي هغه حدیث چې کله وګورځي منځ ته بيان بیا خیره کې هغه نتیجه راوځي په هر حال دا داویو طریقه دا او دونه دې طریقه وو دا پدې چې مخکې داوا کې خو دروستي په دلاله فکر وکړ فلا تجلو لله انارا څو له کتاب دې غلا هر چا طریقه فلا تجلو لله انارا اللہ نے شرکانگ مگرز ہوئی زورت سباکیم اللہ فرمائی تو عشتہ مہتی پارا آیت نمبر تین على الذين يسرفون للذين استكبروا قال مكرون لينه النار انصروننا ان نفر بالله ګلشي باو سمکا مونتا جیشر ګکد الله سره ونجللهم ان او ګرزه مونږ د الله لپاره شریکان په مثله کې ودا شریک لکه څنګه چې الله دې باګون کوي باځي کې دې د ویل کورای شو څنګه چې الله متصرف دی, دی شریک په میثم کې او میثم محبت لري آپا ته سیا برابرواله په محبت کې لکه سورته شوارا کې الله فرمای نور لسمه چې پارا شوارا 8 آت نمبر 98 ند میژل تا وئی برابر تا وئی خدا برابر والي دا په محبت کې وو کناین گنہ مبین اذنسو وی ته رب العالمین کراجي برابر کې وئی مونږ تاسو اولیاء ته وئی یادخدو علی رب العالمین در رب مخلوقات و محبت کې څنګه اند الله سر محبت کو او داغه د محبه نه مجبورو عبادتونه کو ولاو خیراتونه او سرقات او دغم کول دا هیڅ تاسو محبه نه مجبورو نو مونږ د عبادت بدني او مالی اطول تاسو په راکو کنا فجلو لله ان دارا الله له شریکان نه ګرځوي په دیو جن حضرت احسان رضی الله تعالی انو فرمایي ايو ظاهر باندې راډم کوي اتاجو ول الصلحو بن الدين وخيركما لشركما فباءو سيدنا بيلي سلام بده او رزف داللا اللہ در کئی پوریس کی داللا او اللہ در شریکان گردے رامتر کئی بل داخو انصاب ندے داخو ظلم دے زمم مستاز فرمائلو شیخ القرآن محمد اللہ لے بھئی واقعہ ذکر کبولا وی تودیری کی او بودھایوان او آگیبا یو پورکی شپکوول او پورکی بھئی دودھایو پورلاج چې هغه راځي سبوه هغه بو هغه یو دې تاسو کړی دی و چې تاسو چې ته سنی څنګه کېدایږي ډېر وخت منګره کړی و داکي څنګه یې څنګه یې آی ورته صاحب یې بوله هغه صاحب صاف کرا هغه ګاڼې په دې صاحب یې ګره سره اندازې ګل او داکي ګي سره اجی کار نے خانو خریس کی دا اللہ پیدا کړی الله مشران الله تعالی کړی پس نک دا اللہ او سی کی چر در لال نظر او بیا من الله شریکان کړ دے باکو انصاف نه دے ظلم دے وانا تجالول اللہ ان دار بین ذلال او داغ نتیج ذکر یا ایو الناس اے خلق اے بدو یو والو منی ربکم دقبل رب اللذی اغزات خلقکم چی تاسوی پیدا کری یو دلی واللذینا من قبلكم آکسان چی مخصص نو یعنی مشرانی دلی پیدا کری لعلکم تدقون خامخا چی جری گئی اللذی اللہ زادتی جعل لکم الارضا چی گرزولی تاسو لرزمکا تیراشا پرشو ولی دلی فرش ده قالین ده ده درین دلیل ده سلورم دلیل وسماء ابنان او اسمان چطو داستی چطی دلتیدا کرده ده چه رنگم کال که نور که چونم والا نور که اگه چونتی را دوری گیمنا رنگی خرابی گیمنا داستی رنگی والا ورگرده او ساپ نظر داستی خکارشین اسمان امام استاد فرمایلو ابن قایم رحمت الله علی هغه ادا فرمایلی چې شین هیڅ تاقتل دې نظر او حفيزه ديږي نو تاسې اسمان الله نظر کړی چې تورته ګوري تاسو ساتځان انه خرجېږي وان ولا ننک سماه ایمانه را ورولی د اسمانه وبو فاخرج به را وباث فدیبان نیمه نصمرا تیرسلکم دمی ونارزه 1000 بار اخرا 1000 بار 3 دلائل بس دویلی پنځیرانو ذکر الله توهی 3 دلائل دا پیش کو الله تجالو لله ان دعوا ومگر دوی الله لشریکان په میسن کی وانتم تعلمون تاس کو ییچ د دعو اس مطالبه دا دلیل نمده مطالبه دا دلیل دا او چلنجور دوی دو دا مناظری جوار شاہ او مناظران مناظران کی دلیل دیشکتی تا دلیل در سری اعتراضی پر اصالت بانے کاؤ با قرآن بانے کاؤ دا اللہ توحید اعتراضو دا اللہ توحید بیان شنو توحید سرا رسالت مساله دا او صلاقت دا قرآن دا زکتاسو پا رسولی پیراس کوئی ددیو جنچی توحیدی بیان کروئی پا قرآن پیراس کوئی ددیو جنچی توحید مسلل پاکی نودعوشو حداکو باتو بی صورت من مثلی یا صورت دوی پشاندارو لئی ودعوشو حداکو مولیان دارو بلئی مولیان مراو گوا اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی اے قطواتو کو مولیان خل سو ادا زکر صورت خو ملاج اولی عربی و لقه ورزی ناکه جو رولیشی و عربی جو رولیشی نراولی او دا مطالبت دلیل دا د دا مخالف نا عربو دیر جاک فسیحان و بلیغان خلقو قرآن تا مطالبت دلیلو که دا دلیل دل مناظری چلنجی ورکو چراول یو صورتو دلت یو صورت ذکر کئی صورت یو نسکی یو لاسمو چې بارا اته نمبر یې اخ وګورئ یا قولون افتران آیا وید داخل ای چریت قرآن لپی غمبرتزان جو کرده و الفاتو بی سورتی مسنه واراوڑی سورت پشاند دی قرآن ودهو منی ستا توم راو بلی آسوگو جستا ستا قطری من دون اللہ بی دارلانا ان کنتم دارنګي سورت يوهود دي 25 سورت دي 14 سميات نو هر له نمبر 13 ان یقولون صراها ای وای دې قران را به رمبر د زان اجو کړی لري لصرطو بیاشر سوورن مثلی ورتوا راولې د سرتونا وشا نه قران مفصرات د زان اجو دې شی وی لصرتونا راولې من دون الله دې د این کونتون سوادیکین کتاز ای رشتینی ای رشتینی ای نرال ایلا سورتونا بارنگی سورتی نیسا سورتی بان اسرائیل پارا اتا سی نمبریات اتا فِي لَائِنِ سَمَاعَتِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَرَتُوَاعَ كَرَاجِمُ شَيْبِرِ بَنْدِيَانُ بِيْرِيَانَ أَنَا آيَاتٌ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ بَذِي خَبْرَا كِرَاوْلِي پيشان دبي قرآن لَا يَعْدُونَ بِمِثْلِي نَشِيْرَاوْلِي پيشان دبي قرآن وَلَوْ كَانَ أَبَاعُهُمْ لِبَازِنْ زَهِيْرًا اگر کہ د یو باندې بعد موږي نو ام نشي قرآن پہشاں باندې سورتي تور او ويشته ماږي پارا پر نور دیرشمات چون 30 نمبر ایاس سورتي تور بل یادو بی حدیثی مثلی را دیوڑی یاو خبر آپشان دے قرآن هم یقولو نا بل لا یکمنون دید زانا وینا جوڑای بلکی دیمان نراوڑی بل یادو بی حدیثی مثلی را دیوڑی یاو خبر آپشان دے قرآن ان کا نوسا دیکن کا جریوت وی رشتی خبر آدی راوڑی او دارا جمع کا سوره دهوتی له سوره دنیا چویو سوره بنی اسرائیل کې وی چې پیریانو باندې باندې آږه م کوي سوره یو نه سوره بقره یو سوره راولې سوره تور کی وی یا ساده جوړه کوي نو دا په خپل کې وی چې تاسو نه ساره کې سړې نو مخالفت ماله ني او مالقه مخالفت نشري دوی چې ورتاوی نه بالکل تصدیق نه هغه دا چه ارابو که لس قبیلیوی و اطول دایت تیراش کهو چه دا پیغمبر دا زانه جوڑهی نو اللہ لسوای و قبیلو تا اول چه دا جورک چه لس صورتو نظاو یعنی یو یو قبیلی یو یو صورت جوڑ که زان چه تاسوای دا زانه جوڑ شویده چه اوی کل اقبل کوششو که نجوڑ نکلل دیای زان سا پیریان ملگری کهی اما ماغان چه چا توایی اما ماغان ان ناویدیم در سر امداد پا کیو کی ناویم جولنکا عاجب شو ده قرآن نا نبیه صورتی هو ده صورتی و نسا ده صورتی بقره اگه مزمون یاو ده چه یو صورت راولی زان هو راجمه شو یو صورت راولی و بیم جولنکا اما مگانم ورسر شو ویزه چه دانشه اینو یو تکلا جولا که یو خبر جولا که ده شده قرآن بشان ندین ام آجز شو او نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کاتی بی واحی تا اوی چی صورت کاؤسر اولی کا اغیر اولی کا اوی دا اولو کی هندگی دا الفاظ پیتبار و دا یاتون پیتبار مختصر مالی ندین مقابل او کیو حرم شریف تیت اللہ تی زوان کو آریو برا تو اغیر تا قتل یو شاعر پا کیا خیر کیوی واللہی ما آز آقاول البشار انا تینا کالکاؤسر چکتری وردہ ازم په خوره دا بندې نه نه نه دا هغویر کوشش وکړه سبا مو الله کاموس موجود ده اعزا مو الله طالبان وې مدرسو کې دا دا کتاب دی اوسې کنزلی دی تو کنزلی بندرته تو کې او د عرب او شاعرونو دی په کې مو الله کې وړر ګران کتاب دی او د هغه زما نه عرب او جوکری او عرب شاعران دا ویرا جمع شو جمع کړیو اگوی دا دین آجیس شو چاجیس شوی دی نوولی دیانا منائی دا قانون نیچی کل مساله پیش شی آردالائن پی بیان شی دا جج پمک که نیو تا تیسلا واوری چیتا ہوگا تلا تا بری شوی او بل تا دا پانسی آرڈر ور کی چیتا تا پانسی که گی نوز قرآن دا غدواراں خبری یو تا زجر ورکی چی چا مساله نتا منه لی اوکی چا مانا لیدن آوی تاو بشارت او زیر ورکی چه مبارک شی تاسو گٹلا تلائیل موارد المسلم امان اللہ وین گوندن گئی تاسو فیر بین پشاکی ممہ دایا کتابنا نا چه منگرا لگلے دے اللہ حبینا پخفل بندبان دے او دار قرآن یا قانون دے چې قلت نبی علیہ السلام موجزہ پیش گئی او <سؤال> د نړۍ سلار صفات بیانینو پادویت سره بیانې د دینه دا معلومه شو چې شهادت د توحید دا د بیعت نه شروع کیږي دا سلطنت نه شروع کیږي د بیعت نه شروع کیږي یعني ځان ته بندا غلام د الله دی ویل نو مثلا قبولې توحید خره ویلې شي ځان ته ری بادشاہ او سلطان نو مثلا نشي کولی او څنګه مسعود او وی څنځه کې لري خلافتي کړې ده دا وی اوله د دیه معنا له دا دیه ته او وی معنا لري شاعت د توحیدی کړو سلطنت پر رسیدي د دې یني د یا رسول دی مسلمانانو حکومتونه راغلي دي او دغه نشاعت د د توحید نه لري کړې د دین د عامو مشوا د شاعت د توحید کیږي نو د هغه د دیه ته شروع کیږي ابراہیم علیہ السلام زکر سلطنت اللہ تورکلا عبدیت اختیار کو توحید خورکو موسیٰ علیہ السلام زکر در فرعون سلطنت اللہ تورکلا عبدیت اختیار کو مسئلے خورکلا دانچی غوٹی غوختی و آغا دربار تیر چی دلی رو بیا توحید مسئلہ چی سوقینو دا با عبدیت سورا تعلق ساچی علا حدی ناپر فل بندباننی دا توحیدو دا قرآن اشار چی سوقین دا دا عبدیت نشرو کی واتو بی سورتن راولی و سورتن ممثلی پشاند دی قرآن پا دلیل که تا تی دلیل پیش کئی جنی ربی خوبادی رقا که جوڑا کئی ودو شوا دا حکم راولی ملیان قل من دون اللہ بیدان لانا ان کن تن صحابقین که رشتی نی سنن چه مطالبه که دا قرآن نو دا مشرق نزیب و زیبانی قرآن مطالبه که دا دلیل لکه سورت انعام آد نمبر 150 دې په دې د مشرکنا د دلیل مطالبه کې چې دلیل دې وړاندې کړه دا دلیل سره دې نو دې تقریبا راي وزونه اګل دلیل کړئ را نا سرین اول حالو مسوادا قوم الذين و اراو بني مليان سوادا منا مليان دا مانو زمن استاد ويري و مون کي کيلا فطر رحمان من لبلنه جي سن کي تفسير دي استاد نموري دليدا اول حالو مسوادا قوم الذين و یا شادون آچه گوایی که ان اللہ حرم حاضا که اللہ آرام کرے بیدا دائی دا زانہ آرام کری وحین شہیدو کدری فلا تشد ما هم تا گوایی ما کوا دی سرا تور سرا چر گوایی پا آغ خبری که انکی چاگد اللہ دو طرف ندا دا حرام حلال جوڑی دارنگی سورت لقمان آیت نمبر گیارا یہ وشتہ مسیح پارا نو خريک نه دی په دې مو تالباته دلیل کوي آډ نمبر 11 اا خلق اللهي دا د لا دې